Als que ens sintonitzeu des de les 9 ben trobats a la nostra sintonia, el seu feu a partir partidària per escoltar les sardanes. Benvinguts a la sintonia de ràdio Palafrugell 107.8 FM. Ben comencem com és habitual fent-vos arribar les activitats sardanístiques que hi han des d'avui fins a demà. Aquí com vaig treurem les ballades de la Federació Inclusive, vaig comentar la meva dona, jo no sé si els pobles que toquen sardanes, fan ballades de sardanes, no ho comuniquen o què, però és que hi ha misèria i companyia. Jo no sé si és que no se'n fan de ballades o què. Ara ho veureu. Escolteu, escolteu el que hi ha per avui i demà. Començarem avui a Porqueres, dels jardins de l'Ajuntament. Hi Allà... ha... La Foment del Montgrí i la Principal de Porqueres, a les 16.30. És el 15è a de primavera, quinzena, en aquí 15è a Festa Major, de vol quinzena, suposo, Festa Major Municipal de Porqueres. A les 22 hores, concert de sardanes populars al pavelló Municipal pel 20è aniversari de la Copla de la Principal de Porqueres. A Girona, a la plaça del Vi... Allà a la Copla, ciutat de Girona, és temps de flors, a les 18 hores. I ens anem ja a demà diumenge, dia 19. A Figueres, a la Rambla, hi ha una aplec: Els mongrins, Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i la Tres Vents. Si fa mal temps, diu a la plaça de Catalunya. És el 56è, aplec de la Sardana, a les 10.30 i a les 16.30. Anem cap a Santa Cristina d'Aro, al monestir de Solius, Allà, la principal de Banyoles, és la festa major de Solius. Hi ha tres sardanes, a les 12 del migdia. A Platja d'Aro, també hi ha una ballada amb la Bisbal jove, a les 12.30. A Llagostera, l'ermita de Sant Empèlit de Penedès. Allà, la Copla Foment del Montgrí, a les 17 hores. A Vilablarés, a la plaça de la Vila, i a la principal de la Bisbal a les 17 hores. Passem a rodera. A Ripoll, això és demà diumenge. Continuem a demà diumenge, dia 19, perquè no n'hi ha res més. A Ripoll també hi ha ballada amb les cobles juvenívola de Gramunt i la principal de Banyoles. És la festa nacional de la Llana i casament de pagès. Ballada doble, a les 17 hores. A les Planes d'Hostoles, al barri del Junquer, hi ha la Copla Osona, a les 17.30. A Sils, al passeig dels Sants Cosme i de Miar. també hi ha una ballada amb la principal de l'Escala, és la ballada de Sant Pons. Això serà a les 18.30. I no hi ha més. Almenys el que em surt per la Federació és tot això, res més. Ja us dit, no sé si és que els pobles que fan, que toquen sardanes no ho comuniquen a la Federació o què, però no ens hi surt pràcticament res. I l'any passat teníem una pila de, de, de llistat que Déu-n'hi-do. Bé, sembla que s'està acabant la sintonia. Efectivament, la sintonia s'ha acabat, menys mal. Doncs ve, anirem escoltant sardanes. La primera que escoltarem avui és la que porta per nom Vella Antònia. És d'en Daniel Gasulla i l'escoltarem per la Salvatana. Aquesta sardana va dedicada, m'he dit, me l'ha demanat la Roser Isern. Vella Antònia, d'en Daniel Gasulla, per la Salvatana. Hem escoltat, vella Antònia, una sardana de Daniel Gasulla, l'ha interpretat la Copla Salvatana. Aquesta sardana me l'havia demanat la Roser Iserna, la dedicada a ella. I en Josep Baquer també em va demanar una sardana, en aquest cas d'en Ricard Viladasau, en Pere de Llafranc. I l'escoltarem interpretada per la Copla Principal de la Bisbal, en Pere de Llafranc. Hem escoltat la principal de la Bisbal amb aquesta sardana que m'havia demanat l'amic Josep Baquer. En Pere de Llefranc és d'en Ricard Viladasau i, com vos he dit, l'hem escoltada per la principal de la Bisbal. Fem una mica de publicitat, ara tornem. Serveis públics d'informació local de Ràdio Palafrugell activitats previstes a l'agenda cultural. Dissabte, 18 de maig, 10 del matí, Museu del Suro, amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Obertura de l'exposició La joia del museu, les fàbriques se cremen. Jornada de portes obertes a la torre de Guaita de Sant Sebastià i centre de visitants, Museu del Suro i Museu Can Mario Fundació Vilacases durant tot el dia. Al mercat, a les 10.30, xerrada taller, transforma la teva alimentació en un estil de vida saludable amb Carles Pérez, divulgador científic i investigador. Activitat gratuïta, marcada dins la Setmana Internacional dels Mercats, organitzat per l'Institut de Promoció Econòmica de Palafruixell. Jardins de Can Roig, 11.30, Dia Internacional dels Museus, Ruta Literària Josep Pla, Can Roig. I a la Fundació Josep Pla, les 12 del migdia, Visita Guiada, Josep Pla, La diabòlica il·lusió d'escriure, activitat gratuïta. Estadi Municipal, 17 hores, 27è mític internacional d'atletisme Palafrugell Costa Rava, organitzat per l'àrea d'esports i el Club Atlètic Palafruixell. Cinemà Teatre Municipal de Palafrugell, projecció de la pel·lícula L'Espia Roja a les 17 hores, 19.30 en versió original subtitulada i a les 22 hores. Al Museu del Suro, 21.30, la nit dels museus, audiovisual documental i concert de sol amb The Almos Brothers, entrada gratuïta. I sopars cantats per a avai a la nit, al xavec, amb l'actuació del grup Porvó. És un servei públic d'informació local de Ràdio Palafrugell.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 La setmana passada va telefonar la senyora Teresa Vidal, no vaig poder agafar el telèfon, en aquell moment no estava disponible, i eh, l'amic Felip va agafar el recado, va demanar una sardana de l'Antoni Alborz. Doncs, senyora Teresa Vidal, he triat una sardana, particularment m'agrada molt, és molt bonica, és obligada de trompeta, és de l'Antoni Albors, la toca, la interpreta la principal de la bisbal i el títol d'aquesta sardana és "Elaïdament. Espero, senyora Treesa Vidal, que li agradi aquesta que ha triat. Hem escoltat enlairament una sardana obligada de trompeta de l'Antoni Alborç, l'ha interpretat la principal de la Bisbal. És una sardana que l'havia demanat la setmana passada la senyora Teresa Vidal. Espero, doncs, a Teresa que li hagi agradat aquesta sardana. Escolta'm ara la Costa Brava, la primera formació de la Copla Costa Brava. Una sardana d'en Joaquim Serra, Germanó. Aquesta sardana encara recordo quan van fer la presentació en equip a Palafrugell, van trucar a aquesta sardana i hi havia gent que preguntava és aquella que es diu competència? No, és, és germanor. La competència és una mica diferent i bastant més difícil. Escoltem aquesta sardana que la Maria Prada la dedica al seu fill, en Miquel. Germanor d'en Joaquim Serra per la Costa Brava, la primera formació de la Copla Costa Brava. Escoltat Germano, una sardana En Joaquim Serra l'ha interpretat La Copla Costa Brava La primera formació de la Copla Costa Brava A la tenora era en Joaquim Ribas En Quim de Serra que li dèiem I el tiple en Jaume Esteve En Met Que també té aquella sardana En Met Rafilaire, que En Jaume en Met va fer La melodia de, de, de Tible I l'Emili Joannals Doncs va fer la composició de la Sardana, amb Met Rafilaire. Eh, hi havia Emilio Joanals amb la trompeta, hi havia en, en Florència Mauné, que era el director, el Ros de Pals, que li deien, eh, amb la l'altra la, tenora, no recordo exactament ara, els, el, com si els veiés, però els noms no me'n recordo. Bé, Germano. Escoltem a la Jopanípul de Sabadell amb una sardana en Joan Lázaro, una sardana que porta per nom al peu del Montnegre. Hem escoltat al peu del Montnegre Negre, una sardana, en Joan Láfero, ens l'ha interpretat la Copla Jovenívola de Sabadell. I me n'he descuidat d'un eh, dels fundadors de la Costa Brava, el pare d'Emilius Jovenals, en Llibertat Llibert Joanals amb el Fiscorn. I els altres, en Palet ja ho he dit també, però no me'n recordo gairebé de, dels altres. Fem una mica de, una mica de publicitat i...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 Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic, la cuina i el bany al Baix Empordà. Carrer Mestre Segrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria de l'Horta i Forestal. Carrer Sant Pere, 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ample. La vella Lola, fem menú diari, arrossos, fideuàs i menú econòmic al cap de setmana. Cantada de baneres, dissabtes nit. La vella Lola, a Torre Simona, Montràs. Bé, continuem. Jo estic sentint una cosa que no sé si és un telèfon, però no, no sona, no sona no veig ni la llum ni res, però bé, suposo que ja s'irà arreglant això. Escoltem una altra sardana, una sardana que porta per nom a l'amic Joan Torres, és del compositor Pere Vilà i Ayats. Ens interpreta la interpreta la cop la ciutat de Girona. Això, aquesta sardana es va estrenar a Sant Hilari amb l'Aplec el dia 19 d'agost del 2018. a L'amic Joan Torres. Hem escoltat a l'amic Joan Torres, una, una sardana d'en Pere Vilar i Ayats. Es va estrenar a Sant Hilari Sacalm a l'aplec del dia 19 d'agost de l'any 2018. Ens l'ha interpretat la Copla la ciutat de Girona. I ara escoltarem la ciutat de Girona altra vegada amb una sardana d'en Tomàs Gil i Membrado, en Puig Ventós de Rubí. pogut escoltar eh, en Puigventós, en Puigventós de Rubí una serana Tomàs Gerimembrado que l'ha interpretat la cop la ciutat de Girona fem una mica més de publicitat ara d'un menja molt per poc poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc Masia Urbana si voleu saber-ne més masiaurbana.cat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 Hem escoltat a les Terres Catalanes una sardana, en Josep Coll, l'ha interpretat la Copla Salvatana. I acabarem una sardana de l'Antoni Albors també, ja n'hem escoltat una altra, Aires de Vegas, és una sardana que ens la interpreta la Copla Ciutat de Girona. No la podrem escoltar tota perquè ens queden tres minuts escassos, dos minuts i mig per arribar a les onze. i tot escoltant aquesta sardana de l'Antoni Albors Aires de Vegas per la Copla Ciutat de Girona per cert, la setmana passada la senyora Teresa Vidal ens va dir que n'hi poséssim una de l'Antoni Albors, doncs n'ha escoltat una i aquesta, una i mitja podríem dir ens el, eh, aquesta l'està interpretant la Copla Ciutat de Girona i dit això hem de posar, doncs, punt i final en aquest sardanes a la costa d'avui dissabte dia 18 de maig de l'any 2019 no marxeu Ara hi ha Felip Murillo, amb el seu mirall, i no us el perdeu, sobretot, no us el perdeu. Us ha parlat molt de gust en Jordi Murill. De setmana que ve, si Déu vol, hi tornarem. Fins aleshores, adeu-siau, amics.